بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله ما بعد خوالنا كي الله سبحانه وتعالى ونكو ككو تونيمو پريديش لكي سناليبشي بلغوصف السلام من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نسوى أصحابي نسوى سدبني كنه وصنة نسود نجد نامين رب العالمين واجهنا براتش وباشتواني سستر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته nastavljamo sa našim redobnim predavanjem i sa komentarom hadisa Rasulullah Muhammeda s.a.w. koji se nalaze u dvije najvjero dostojnije zbirke hadisa kod imama Buharija i muslima e, i dale smo u poglavlju o imanu e, poglavlje o vjerovanju i to je temeljnoj e, suštinskoj i bazično e, poglavlje na osnovu čega se postije grade svi ostali i baditi cijela vjera. I zbog toga islamski učenjaci su ovaj uobičavali da spomenu kitabul l-Iman, poglavlja o imanu na samom početku svojih svojih knjiga. A, a naravno imam Bukhari je e, počeo svoju knjigu sa Kitabu l-Vahij, o objavi, e, zbog toga što je e, objava izvor znanja koje je nama neophodno, a do kojeg ne možemo da dođemo na drugi način osim preko vahja, odnosno preko objave koje uzvišeni Allah subhanahu ta'la objavlja svojim poslanicima. Zatim nakon toga je spomenuo Kitabu li iman, poglavljao imanu vjerovanju i Kitabu li ilm, poglavljao znanju, a na kraju je završio svoju knjigu sa Kitabu Teuhidom, to jeste ovaj, poglavlja o Teuhidu, o Allahove Žešanohu jednoći šaljući na taj način poruku da vjerni u stvari započinje svoj život i svoje punolestvo sa šahadetom, sa imanom, sa temelom, sa glavnom naukom i da je potrebno da završi svoj život sa šahadetom, to jeste sa da je uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala jedino istinsko božanstvo i da je Muhammed s.a.w. E, njegov rob i njegov poslanik tako da je knjige imama Bukhari rahimehullahu ta'ala dakle, e, posebna knjige i sa tog aspekta i po e, redosledu i po e, odabiru naslova i naravno i hadisa koje je on spomenuo e, na redu je naslov koji je naslov imama Bukhari rahimehullahu ta'ala babu alametul imani hubu alansar Uh, znak imana jeste voljeti ensarije pa je uh, pod ovim naslovom sloveniro hadis od beraj ibn aziba radijallahu ta'ala anahu koem stoide rasulullah muhammad sallallahu alayhi wasallam rekao al ansar la yuhibbum illa mu'min vole samo wala yubghidhuhum uh, illa munafiq a uh, uh, nih mrze njih mreze munafici. Dakle, njih mreze munafici. Dakle, ovdje je ima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista kao vrednost ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam občenitu, a posebno Ansariya. Pa kaje, فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ كَوَ بُدَيْهُ وَلْيَوْا أَنْصَارِيَ uzvěšený Allah subhanahu wa ta'ala će njega zavoliti. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ الل أكو بودة مرزية مرزي وانصارية أزوشني الله سبحانه وتعالى تشيغ زمرزتي هذه مهاديسة دنسة رضي الله تعالى عنه كاجه رسول الله عليه الصلاة والسلام آية المنافقة حب آية الإيمان حب الأنصار زناك إستنسكوكي جفرستوكي براغوكي إسبرموكي مانا يستي ولتي انصارية وآية النفاقي بغض الأنصار A znak nifa kao munafiklukajice mjerstva jeste mržeti mržeti uh, ansarije. Dakle ovdje Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi sellem posebno istakao uh, ansarije. Uh, Iako su ashabi Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem utjeljeni uh, uh, na posebnom mjestu u islamu ashabi Resulullahu Muhammeda s.a.w. u cilini oni su na posljednom mjestu u islamu i u našoj i u našoj vjeri. Šta je definicija ashaba? Šta je ispravna definicija ashaba? Ispravna definicija ashaba jeste da je to onaj čovjek koji je sreo poslanike Muhammeda s.a.w. kao vjernik i preselio je kao vjernik. Dakle, to je ispravna definicija za ashaba Resulullaha Muhammeda sallahu alaihi wa sallam Zašto se ovdje spominje primjer radi termin onaj ko je sreo Resulullaha Muhammeda a ne spominje se onaj ko je vidio Resulullaha Muhammeda zbog toga što uh, pojam ili glagol vidjeti uh, ne obuhvata slijepe ashab ne obuhvata slijepe ashab tako da je uh, riječ sresti mnogo potpunija od glagola vidjeti jer uh, onaj koji je sreo Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem to ubhata i ona ashabe koji su ga vidjeli i ona ashabe koji su ga sreli a nisu ga vidjeli zbog uh, slijeposti koju im je uzvišeni Allah džezelanu dao kao što je Ibni Umme Mektum radijallahu taala anhu i uslov je da prilikom tog susreta su taj čovjek bude musliman bude musliman što znači da primjera radi ovaj, iz ove definicije izlaze oni ljudi koji su sredi poslanika Muhamada Sallallahu alaihi wa sallam kao nemuslimani bili su u tom slučaju i u tom momentu nemuslimani, nevjernici pa su nakon smrti poslanika Muhamada alaihi wa sallatu wa primili islam, da li su oni ashabi nisu ashabi iako su sredi Resulullah wasallam, ali su šta, bili u tom momentu nevjernici Zatim još treći uvjet u ovoj definiciji koji je jako bitan jeste da onaj čovjek koji je sreo s Raulah alejselatu vesselam kao vjernik uslovje da ustraje u imanu ili da umre, umre na iman odnosno na, na islamu Što znači da oni ljudi koji su srdi poslanika alejsolutu ve selam kao vjernici a kasnije se odmetnuli, oni nisu šta i umrli i umrli kao nemuslimani, oni nisu ashabi Rasulullah Muhammed alejsolutu ve selam. E, s tim što oni koji su ovaj e, sreli Rasulullah alejsolutu selam kao muslimani, pa se odmetnuli, jedan period pa se ponovo vratili u islam oni su također po ovoj definiciji i umrli na tome, oni su također po ovoj definiciji muslimani. Oni su po definiciji muslimani. Dakle, nema sumnje da je uh, poslije poslanika najuglednija i najvrednija grupa ljudi ashabi Rasulullah Muhamada sallallahu alaihi sallallahu alaihi Kao što kaže Ibnim Sa'ud radijallahu ta'ala anhu uzvišeni Allah je pogledao u srca svih ljudi u srca cijelog ga pa je vidio da je srce Muhameda sallallahu alejhi ve sellem najčistije srce i da je to ovaj e, najbolje srce od svih srca koja e, ljudi nose Pa ga je izabrao za najboljeg čovjeka. I izabrao ga je za najveću udaražu i najveći stepena, to jeste poslanstvo. I to ne samo da bude poslanik, obični poslanik, nego najbolji od svih Allahovih poslanika. Zatim je pogledao u srca ostalih ljudi pa je vidio da su srca ashaba, Rasulullah Muhammad s.a.w. najčistija srca poslije poslije po ovaj srca uh, uh, Allahojevog poslanika, pa ih je izabrao da budu u društvu Rasulullah Muhameda sallallahu salallahu alejhi ve sellem. Dakle, eh uh, generacija i skupina ljudi eh uh, kojima uzvišeni Allah dželle šanu sedočici sa sedmog neba da su oni eh uh, najbolji ljudi i da je on sa njima zadovoljan. I da je on sa njima zadovoljan, pa kaže was-sabiqun al-awwalun min وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِيْحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Prvi muslimani, koji su ovaj, se prvi odazvali islamu, od muhađira i ansarija, i oni koji su, koji su ih slijedili, slijedili u dobročinstvu, u uh, ibadetu, Allah je sa njima zadovoljan, i oni su sa njim zadovoljni. Zamislite kada Allah je sa njim zadovoljni. Nama primjer radi bude drago, kada nas neki ugledni čovjek, pobožni čovjek, dobar čovjek, dobar vjernik, ovaj ili ali, mini učenja, kada nas pohvali, bude nam drago. Bude nam drago. I ako te hvali, a to se nalazi kod tebe, onda to nema smetnje. To nema smetnje. Kao što je Resulullah, alaihissalatu wasalam, objasni onom ozhabu koji, kada, koji bi započeo da klanja u samoći, pa bi ušao neko Ovaj, u tu prostoriju i kaže meni bi bilo drago što me je vidio na namazu Jeli to ni fakluk i licenještvo kaže nije to je vjernička radost koju mu je Allah Žešanu ubrzao i dao mu još na ovom svijetu dakle e, drago nam je kada nas neko pohvali naravno sa pravom ali ne bilo ko što je ugledni onaj ko te hvali tebi je šta draže, e, zamisli šta znači Allahova pohvala sa sedmog neba pohvala gospodara svih svjetova Allaha Đalašanuhu uzvišenog, milostivog, samilostnog onoga koji kada hoće da progovori, Meleke obuzme nesvijest nesvijest ispoštovanja prema Allahovom Đalašanuhu govoru pa prvi ko podigne glavu jeste Melek Đibril pa mu uzvišenje Allah Đašanuhu rekne ono što želi da mu kaže zatim Melek Đibril prolazi, a onda se Ostali meleki ovaj uh, osvješćuju, podižu u glavu i pitaju ga šta je rekao naš gospodar, a on kaže qala al haqqah wa huwa al rekao je istino a on je uzvišeni i veliki. E sjeđočenje uzvišenog Allaha subhanahu wa taala određenoj skupini ljudi da je on sa njima zadovoljan. To je dakle posebna odlika. I kažu islamski učenjaci na osnovu ovog ajeta i naravno hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govore o njihovoj vjednosti, kažu da su ashabi svi udul oni su svi pravedni oni su svi uh, povjerljivi oni su svi povjerljivi posebno kada je u pitanju prenošenje hadisa poslanika Muhammeda sallallahu sallallahu alejhi ve selle i kada primjer radi neki od ashaba prenosi nešto od poslanika prenosi neki hadis nije ga čuo direktno od poslanika alehis salatu vesselam nego ga čuo od nekog od ashaba ali izostavi toga ashaba Primer radi Aiše radijallahu ta'ala anha koja je bila primar radi djeta ili se nije e, u rodila kada je poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem počelo objavljivanje Kur'ana zatim ona priča kasnije kako je počelo objavljivanje Kur'ana Muhammedu alejhi salatu vesselam Da li je ona mogla direktno ovaj da se sjedoči te događaje? Naravno da nije. Tu postoje dvije vjerovatnoći. Ili da je kasnije čula od poslanika Muhammed a.s. Ili da je čula od nekog od ashaba tu priču od onih ashaba koji su živjeli u tom vaktu. Koji su bili punoletni dalje Koji su sjedoci tih događaja. Ali nema smetnje. Ako ashabo izostavi iz lanca pronosioca nekog ashaba nema nikakve smetnje. Makar ga mi ne znali. On ne utiče na vjerodostojnost predaje odnosno vjerodostojnost vijesti. Zašto? Zato što su ashabni svi udul. Oni su svi pravedni, oni su svi povjerljivi i nemoguće da se desi da oni reknu ono što nije rekao Rasulullah Muhammed alejhi salatu alejhi salatu ve selam. I zato poslanik alejhi salatu ve selam je govorio khairu nasi qarni ba naib da su najbolji ljudi oni ljudi koji su ova iz moje generacije dakle generacija, generacija u semana koja je živjela sa mnom. Thumma je yaluna thumma alladine luna thum zati mune koji dolaze poslije njih druge generacija zatim oni koji dođu poslije poslije njih. A također u uh, uh, hadisu kod Buharija i Muslima koji će nam također inshallah tada doći poslanik alejsel salatu selam kaže yakzu fi'am minan nas fiqalu hal fikum man uh, saha uh, sahibi rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem. Kaže vodi će uh, muslimani borbe i kaže onda će se reći Da li ima među vama neko od ashabara Rasulullaha re salam? Pa će e, odgovor biti potvrdan, da ima među nama onih ljudi koji su bili za vremena Rasulullaha Muhammeda sallallahu Fe yuftahu lahum. Pa će uzvišeni Allah dželle šanehu im dati pobjedu zbog dobrih dijela i zbog vrijednosti ashaba koji se nalaze u toj u toj vojsci. Thumma yakhzu fiuminannas. Zatim će kaže nakon određenog perioda također muslimani voditi bitke pa će, se, pa će neko pitati da li ima među vama onih koji su sreli Allahove o stvari ashaabe Allahovog poslanika to su tabi'ini pa će se reći da ima među njima tabi'ina ima u ovoj vojci tabi'ina fe yuftahu lahom pa će im Allah ženšanuhu dati pobjedu Pogledajte kolika je to vrijedno, vrijednost i vrijedno ljubi. Zatim će također se voditi bitke u kasnijim generacijama i onda će neko pitati da li ima među ovom vojskom Uh, onih ljudi koji su se družili sa onim ljudima koji su sreli ashab Rasulullah s.a.w. a to su tabi tabi'ini dakle treća generacija ima među nama takvi fe yuftahu lehom pa će muzvišeni Allah za dati ovaj dati ovaj pobjedu pogledajte kolika je vridnost bila ti ashaba i kolik je koliko uzvišeni Allah Žešanuhu poštuje te ljude i njihova naravno dobra njihova dobra djela najbolji među ashabima naravno su četvorica pravednih halifa El Khulafaru Rashidun Ebu Bekr Omer, Uh, os ali uh, Uthman uh, radijallahu ta'ala anhu e aliya nakraj kao četvrti kao četvrti halifa zatim na, na, na drugom mjestu dolaze el ashar al mubashsharon bil janna deset ashaba ostali šest dakle, ashaba ukupno deset njih zajedno jednog četvrtog halifa koje je poslanik alejhi salatu vesselam obradovao obradovao džennet zatim ovaj, na na na narodnom na narodnoj na listi dolaze ehlu bedr učni, učesnici bedra učesnici bedra. Poslije njih su ahlu beja'tir ridvan, oni koji su učestvovali i bili svjedoci prisege uh, sa kojom je Allah zadovoljan. Prisege pod stavlom, odnosno ispod drveta. To je bilo na hudejbi, kada su ashabi Rasulullah s.a.s. dali, prisegu poslaniku Muhammedu a.s.a. da će biti uz njega, da će ga sliditi, da će se boriti, da će braniti istinu, pa makar to do, do, dovelo do toga da svi poginu na Allahovom s.a.a. put. Uzvišeni Allah Žešano objavljaju ajete u suri Feth. U, kojoj, u kojima hvali one ljude koji su dali pristegu resuru Lahu, zrnem, ispod, ispod drve zatim naravno poslije toga dolaze oni koji su ovaj e, primili islam nakon toga zatim oni koji prije osvajanja a prije osvajanja meke zatim oni koji su primili islam ovaj u vrijeme osvajanja meke a onda oni koji su primili islam nakon osvajanja, osvajanja meke وَكُلَّ وَعَدَ الله الْحُسْنَ Ali svi oni imaju veliku nagradu pod uzvišenom Allaha subhanahu uh, subhanahu wa ta'ala. I zato je primjera radi voljeti ashaabe poslanike Muhammedu a.s. Uh, jedan vid uvažavanja uzvišenog Allaha i poštovanja poslanike Muhammedu a.s. Kao što kaže u verzi ovoga hadisa poslanik a.s. Ko bude volio ashaabe dosen Sarije voli ih zbog moje ljubavi prema njima a ko je bude mrzio ovaj dakle fabi bugdi abghadhuhum wabghal ansafe bugdhi abghadhuhum kaže ako bude mrzio ansarije naravno rasulullah Muhammed sallallahu je taj koji će mrzeti te te naravno posle je poslije je ovaj se pojavila novtarija skrnavljenja ashaba poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem anato je pokazao poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam huljenje ovaj kritikovanja ashaba poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam a poslanik je na to jasno upozorio la'te subbu ashabi ne možete da gradite i da huđite i da psujete moje moje ashabi a naravno jedan od učenjaka ovaj hadisa spominje i otkriva zašto su ljudi koji su udarili na ashave poslanike, salatu wasalam, to uradili. Kaže, oni su u stvari cilali Resulullah Muhammed, ali nisu moli direktno da napadaju poslanike Muhammed, jer bi u tom slučaju bili otkriveni i pročitani od strane muslimana, nego su počeli da kritikuju ashave poslanike Muhammed, alaihissalatu wasalam. Međutim, E, ona skupina, a to su naravno rafidije koji su ovaj rekli da su ashabi najgori ljudi da je društvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem društvo i da su svi se oni odmetnuli od islama samo nekolicina njih, njih 7 ili 12 onda u stvari oni time kritikuju poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam kakav je onda da to čovjek koji je imao takvo društvo Jer je to poruka koja se razumije iz ovog, njihovog, iz ovog njihovog stava. I oni su stvari time skrnavili čas Rasulullah Muhammed, a s druge strane je to rušenje ove vjere. Rušenje temela na kojim se zasniva, zasniva ova vjera. Jer ako ashaabe izuzmemo i ako ashaabe su takvi kako oni to tvrde, to bi arabi, E, a oni su daleko od toga čime ih oni opisuju dakle onda naravno postoji dan vakum između poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve između muslimana izveđa muslimana jer ko je prenio vjeru ko je prenio Kur'an ko je prenio sunnet poslanika Muhammeda alejhi sallam naravno ashabi Oni koji su bili i slušali poslanike Muhammed aleyhi, aleyhi Salatu Wasalam a onda kada se sruši taj temel, naravno onda se ruši cijela vjera jer mi bez azhaba ne znamo ni da klanjamo ne znamo kako se klanja ne znamo ni kako se posti ne znamo ni kako se zekija daje, ne znamo ni kako se hađa obavlja ne znamo ni jedan propis bez ashaba Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jer oni su ti koji su nam preneli. Izbog toga je voljeti ashabe poslanike Muhammed alejselatu ve selam i njih poštovati od naše od naše vjere to je ibadet kojim se uzvišenom Allahu dželle şanuhu približavamo. Približavamo se Allahu dželle tim, tim ibadetom. E i naravno oni ljudi koji, koji, koji pripadaju Uh, e koji uh, hule i grdje asabe poslanika Muhameda sallallahu alejhi naravno uh, njihova stvar njihov stav njihova uđenje su jasna osim onome kome odlišenje Allah subhanahu te alaz slijepio zaslijepio dakle srce u potpunosti zašto se ovdje ističe ansarie dakle on ansarija je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posebno posebno govorio uh, zbog toga što su uh, ansarie naravno ovdje se misli na potomke plemena Eus i Hazređ, a oni su uh, jedna žena koja ih obuhvata ili od koje su potekli jeste Kile, zvala se Kile Tun, Benu Kile. Dakle, ovaj, tu se sastavlja ta njihova voza, ali poslanik Muhammed s.a.v. ih je nazvao ansarijama, to jeste pomagači. Oni su pomagači Islama, pomagači Kur'ana, pomagači istine, pomagači poslanika Muhameda, sallahu aleyhi wa sallam. I zato je poslanik Muhameda, aleyhi wa sallatu naravno, poštao i muhađri i jansarije. Muhađri su boli od jansarija, ali također i jansarije imaju veliku, veliku zaista da reču. Zamisli samo kakav je njihov uspjeh i kakav je njihov doprinos, koliko je velik njihov doprinos za Islam i za muslimane. Kada su došli Rasulullahu alaihi salatu wasalam, onda kada je bilo najteže i ponudili su mu svoje kuće, svoje domove, svoj grad, svoje imetke, sva svoja raspoloživa sredstva, sve svoje ovaj kapacitete i mogućnosti, dođi kod nas, branimo te kao što branimo sebe i naše porodice i naše najvrednije vrijednosti i stvari, dakle budi kod nas Uh, i naravno Resulullah Muhammed s.a.v. na osnovu te ponude je proširio islam, napravio zajednicu u Medini i kasnije odatle je, se je i osvojila Mekka, odatle se poslanik A.s.v. vratio u Mekku i zaista su oni zaslužni da budu, da budu ensarije i da nose ovaj prelijepi epitet i ovaj prelijepi nadimak, odnosno ovo, uh, ovo imen. I zato poznata uh, priča I nepoznati hadis koji će nam doći inshallah, to je to jedan poseban događaj između Rasulullah sa sallallahu i Ansarija, kada je poslanik osvojio Meku i kada se dogodio dogodila bitka ovaj na Huneinu i na Ta'ifu, pa je poslanik ovaj došao do velikog plijena u ovcama, devama, kravama, naravno, ostalim, vidovima bogatstva i vrstama i metaka, pa je poslanik Alehi Svrtu Sram dava onima koji su tek primili islam. To su oni koji se u Koranu spomenju al mu'ellefetu kulubihim. To su oni čija srce treba pridobiti. A naravno, insan kao insan, ili ljudi kao ljudi, nema nigde savršenstva. Dakle, šetanje prišana Sarijama pa su između sebe ovako govorili, pogledajte, Allahov poslanik alejhi salatu ve selam dakve daje ovim ljudima koji su tek primili islam mi smo se do juče ermalte ne borili protiv njih i još naše sablje a, ovaj kapaju od njihove krvi jer smo se do juče borili protiv njih bili su neprijatelji islama i Muslimana a poslanik sad im daje kao da ih nagrađuje Zbog toga što su, na, na, na čemu su se oni na čemu su se oni nalazili. Pa kada je došao taj govor do Rasulullah as-sallam, kada doprela ta vijest do poslanika as-sallam, poslanik ih je sakupio, sakupio jedan saraj na jednom mjestu. Sakupio je pod jedan šator. Pa im je govorio kako ja to priču čujem da vi pričate. Kaže, možete vi da kažete Da sam ja bio potišten, pa ste, vi, pa ste vi ugostili, da sam bio ovaj, ugrožen od svoga naroda, pa vi pomogli, dali ste mi utočište, Paste pomogli islam i muslimane i temeli muslimanske države su postavljeni baš u medijini, u vašem, u vašem gradu. Sve to, ako kažete, to je istina. Međutim također, zar niste vi bili uzalipali pa se uzvišeni Allah subhanahu wa taala sa mnom uputio, preko mene vam je dao uputu? Zar niste vi bili posvađani pa sam vas ja izmirio i napravio najuspješniju i idealnu zajednicu? Također eh, poslanik alejhi salatu selam je rekao: "Leula hijra le kuntum ra'an al-ansar." nije vrijednost hidže, jer muhadziriju su bolji od ansarija zbog vrijednosti hidže. Kaže da nije vrijednosti hidže, ja bih volio da budem jedan od ensarija. Kaže, "Law salakannasu wadiyan, lasalaktu wa wadi al-ansar." Kaže kada bi svi ljudi otišli u jednom pravcu, ja bih otišao zajedno sa ensarijima. O ljudi, zar nisi zadovoljni da ljudi od, odu vodu sa kamilama, sa devama, sa stokom i tako dalje, da to ponesu po, ovaj, uh, odnesu svojim kućama, a da se vi vratite za Rasulullah Muhammeda sallallahu u Medinu? Kaže ansarje su toliko ovaj, bili, bili pogođeni ovim govorom poslanika sallallahu alejhi da su poklili svoje glave e, e, prekrivačima i plakali su plakali su kao mala kao mala djeca a oni su također ovaj e, bili izabrenuti kada je osvojena Mekka da li će poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam da ostane O Mekki je to njegovo njegov zavičaj, ili će se vratiti, ili će da se vrati u Medinu. Brinuli su gdje će da ostane jer je naravno teško padalo As-Hamad da ostane bez društva Rasulaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a naravno onom muhadžiru koji je ostavio neko mjesto, nedžerničko mjesto u ime Allaha subhanahu wa taala i bježeći sa svojom vjerom E, nije mu kasnije dozvoljeno da, da se vrati da se vrati u to mjesto zbog toga što na taj način skrnavi svoju hidžu i svoj ibadet e, koji se zove hijđa, to je jedan od najlepših ibadeta e, koji se može učiniti na Allahom subhanahu taleput. Zato se poslanih rati u Medinu radio se u Medinu da bi sačuvao vrijednost svoje svoje ovaj hidže i poželeo je da bude jedan od jedan od ansarija. Naravno, to što su oni primili poslanika sallallahu alejhi i to što su oni time uzdignuti kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kod poslanika Muhameda sallallahu alejhi to je proizvelo zavist kod ljudi. Jer blagodati koja Allah šano daje svima nama, onih je raspodijelio kod svojih robova one proizvode zavist kod bolesnih srca. I naravno, zavist je uh, jedan od poroka koji uništava najviše, najviše uh, one osobe koje gaje to svojstvo. Koje gaje to svojstvo. Jer je to svojstvo uh, u srcima uh, ovaj, uh, onih koji ga, koje, koji ga gaje Jehennem na Dunjaluku prije, prije Ahireta. A zavist kasnije proizvodi i prozrokuje mržnju prozrokuje mržnju i zbog toga su as-has have ovaj, ljudi su zavidjeli ensarije su u stvari proizvele neprijateljstvo od strane svih oko oko sebe zato što su ovim posti zaista velike, velike stepene kod muslimana i kod poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve I zato ih je poslanik alejhi salatu ve selam branio jer onaj ko mrzi ashabe eh, odnosno ensarije eh, mrzije zbog toga što su pomogli poslaniku Muhamedu sallallahu ve A mrzeti pomoć islamu muslimanima naravno jeste osobina munafike odnosno odnosno nevijanike. Zato je poslanik alejhi salatu ve dakle ovo u ovom hadisu istakao, istakao Ansarije i upozorio i upozorio dakle ovaj ljude na ovu bolest koja se može pojaviti kod ljudi. Zati nakon toga imamo hadis koji je također povezan sa Ansarijama, to jeste povezanje sa njihovim gradom sa Medinom koji se zvao ranije Jehirb. Pa je poslanik, a.s.a. Medinu, nazvao sa nekoliko imena, jedno od tih imena jeste El Medinetu. Jedan od ručenjaka kaže da je Medina nazvana Medinom zbog toga što ova riječ Medinetu ima sličan korijenik kao Medenijetun, što znači civilizacija. I zato je poslanik nazvao Jeferib Medinom zbog toga što je tu udario temele civilizaciji, uglednom, pravednom, uređenom društvu, idealnoj zajednici. E uh, jedno od imena jeste Paba, kao kaže poslanik usselem zaista mi je alašam radio da nazove Medinu pa Beton, što znači prijatna, ugodna, fina I naravno Medina poslanike Muhamada sallallahu alaihi wa sallam, ona je do današnjih dana takva. Od koje je poslanik alaihi wa sallam ušao u Medinu, do današnjih dana ona je prijatna. Naravno ona bila najprijatnija dok je bio poslanik alaihi wa sallatu u nju. Kao kaže Enes radijallahu ta'ala anhu, kaže, ušao je poslanik u Medinu i obasjao je svojim svjetlom, to jeste svjetlom imana, svjetlom istine, svjetlom Kur'ana, sunneta. Kaže, kada je preselio Rasulullah alaihi wa sallam, još nismo ni op dok smo ga ukopavali, kaže a već je, već je Medina počela da gubi to svoje, to svoje svjetlo kaže enkerna, enfusena u smislu da smo se mi promijenili jer ovaj nije tu više sa nama poslanik Muhammed sallahu alaihi wasallam i zato Medina je posebno mjesto u islamu na drugom mjestu poslije Meke, ona je haram harem, sve mjesto, zabranjeno mjesto kao što kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam zaista je Ibrahim alaihi sallatu Selam, učinio je Meku haremom zabranjenim prostorom, sigurnim prostorom a in, inni harremtu medine kema haram Ibrahimu meke, a ja sam učinio medinu haremom kao što je to učinio Ibrahim alaihi sallatu salam sa, sa Mekom i kažem Ona je tako prijatna i fina, oni koji su bili u Medini, oni to dobro znaju I čak od svih drugih gradova na arapskom poluotoku, posebno državi, dakle gdje se nalaze dva harama Ona je posebna i oni ljudi koji žive u toj državi, oni kada dođu u Medinu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam Oni osjećaju taj mir, ta tip, tu lepotu, tu smirenost koju je uzvišen i Allah subhanahu wa ta'ala spustio. I mi dok smo živjeli u Medini, kada bi izašli u neki drugi grad pa se vratili u Medinu, osjetili bismo smo tu tišinu i tu smirnost koju Allah subhanahu wa ta'ala dao Medini, to joj je peškeš od Allaha subhanahu wa ta'ala zbog vrijednosti njenih stanownika koji su pomogli poslaniku Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Jutonsnist webu ure prenosi da je Rasulullah rekao innal iman la yarizul madinati kama tarizul hayatu ila juhriha. Iman bježi i vraća se ponovo u Medinu kao što zmija e, sebi traži utočište u svojoj jami odnosno u svom skloništu. Dakle ovo naravno govori o vrijednosti Medine. Medina je bila ovaj izvor imana i znanja i nauke i svjetlosti i Kur'ana za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim i nakon što je poslanik alayhi salatu selam otišao sa, sa ovog svijeta, ona je i dalje ostala to stećište stećište dakle znanja do te mjere da je imam Malik rahimahullahu taala temeljeći između stalog na osnovu ovog hadisa svoje mišljenje rekao da je postupak stanovnika Medine dokazu islamu. Dokazu islamu. Jer stanovnici Medine nisu mogli nešto da urade a, od vjere, a da nisu imali potporu u sunetu poslanika Muhamada Muhamada sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. I naravno, a, dobra djela se u Medini kao i u Mekiji udvosručavaju i zato je obaviti namaz u Mekki, u Haramu, Mekanskom a, posebno pored jave, a, vrijedno kao sto hiljada namaza na drugom mjestu a namaz u Medini poslanika sasalem, odnosno u Džami poslanika sasalem kao hiljada namaza na nekom, na nekom drugom mjestu i također ostala do, druga dobra, dobra djela ali također i grijesi ali također i grijesi a, nije isto učiniti grije u Mekki i van nje ili u Medini i van nje I zato su neki od ashaba, prenosi se da ibn Abbas, uh, e, imao kuću u Mekki, ovaj e, na samoj granici e, ovaj Mekke, odnosno Harama. I kaže kada bi klanjao, zikri učio, Kur'an um bi preskočio granicu i to bi činio unutar granica Mekke, a kada bi ovako ovaj van ibadeta živi on bi ovamo van granica Mekke je to učinio bojeći se da nešto ne uradi u Mekki što nije pristojno jer je zaista zaista ovaj kazna i posljedica mnogo mnogo velikih akozošenog Allaha subhanahu subhanahu naravno Medina će i ostati takva jer je tu silazio Džibril jer Allah subhanahu wa je posebno odlikovao ta dva grada i deđal kada, kada dođe pred sudnji dan on neće moći da uđe u e, Mekku i u Medinu zbog toga što će uzvišenje Allah subhanahu wa ta ta'ala poslati meleke koji će čuvati, čuvati prostor Mekke i Medine molim Allah subhanahu wa ta ta'ala da nas učini od onih e, koji će e, posjećivati e, Meku i Medinu e, ta dva najlepša mjesta radi i badeta uzvišenje nam Allah subhanahu subhanahu wa ta ta'ala I da sačuva eh, ta dva mjesta od zla, zlikovaca, eh, neprijatelja, munafika koji je zaista, zaista ovaj puno sa svih strana i koji su se okomili baš na ta dva eh, mjesta eh, muslimana i naravno oni ne kriju da izražavaju, da izražavaju eh, svoje žele i pretenzije da, da osvoje ta dva mjesta a kao što vidite, oni isprobavaju te svoje e, i rakete, i projektile, i oružje, pokušavajući da ugroze sigurnost e, ova, dva, ova dva mjesta, da Allah subhanahu wa ta'ala popravi stanje umeta Muhameda, da učini e, da, da ovaj umet vodi ulema oni koji su najboliji, najpametniji, najbogobojezniji, najbliži Allahu subhanahu wa ta ta'ala da oni budu glavni, da oni budu prvi a da ne predvodi ovaj umet, da ne predvode oni koji, koji ovaj, žele samo svoje samo svoje interese. Jer zaista ummet Muhameda sallallahu alayhi wa sallam živi težak, težak ovaj period jer e, vidite ovu žrtvu koju su ashabi poslanika sallallahu alayhi wa sallam podnijeli mi kada čitamo njegovu siru, svaki od nas poželi u srcu Sreće, volio sam sreće, ovaj, volio bih da sam ja bio u tom vaktu i u tom vremenu, pa da budem uz poslanika, sredo da sam na njime bilo lahko, imali su poslanika, Džibrije dolazi, objave je dolazila, međutim, vraći moja draga, to uopće nije lahko. To uopće nije lahko. Dakle, isto ko što je nama sada veoma teško, isto ko što sada prema radi ulema kada kaže istinu, kada progovori, već često zaglaviju u zatvor, i proganjanju življavaju, i raznorazne. Ovaj, e, probleme i poteškoće također je s hajima poslanika Muhammeda bilo, bilo teško jer nema vremena, nema vakta nema zemana bez izazova i vrlo često nekada ljudi razgovara i priča e, doće vrijeme, bit će bolje itd. u smislu, ako misle u smislu da ne da će doći vrijeme bez izova bez iskušenja, to vrijeme nikad neće doći jer takva je priroda ovoga života ovaj život je pun iskušenja i pun izazova Allah je šanuhu, da je htio, on je mogao da stvori ovaj do njegov bez izlova, međutim, mudrost gospodara svih svjetova jeste, da život bude ovakav, da bi se mi odvojili. Da bi uzvišen Allah šanohu vidio koji je iskren, koji je pomagač, koji je ensarija, također da bi se na drugoj strani odvojili oni koji ometaju, ovaj, oni koji ovaj odvraćaju od Allahove šanohu vjere i to će biti sve do, sudnjega, sve do sudnjega dana. A naravno, Allah je milostiv pa uvijek je nama, dakle, priliku. Ashajima je dao Bedr, i Uhud, i Huneyn, i Hajber, i tako dalje, te prilike da se dokazuju, a i mi također u svojim životima uvijek imamo prilike i prostora da se, da se dokazujemo Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno, izražavajući mu, izražavajući mu vjeru, i zato da nasada šanahu učvrsti i pomore da budemo da budemo od ove kategorije ljude koji se, koja se na ispravan način Ovaj, opredjeljuje u svakom u svakom dakle momentu molim Allaha da popravi naše stanje od slabosti e, prema ponosu, snazi e, puniženja prema dostojanstvu e, kako i priliči umetu Muhameda s.a.v. a to je najodobraniji, naj, najodobraniji umet neke su najlepši salavati selam na poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem naša poslanovesta hvala lavže šanovog gospodara svih svetova selam alejkum rahmetullahi te wabarakatuh